«Матриці твої!» – гаркнув генерал і підстрибнув, перекидаючи табурет. Жнець підгорнув лапки, готовий до стрибка. Судячи з напрямку його тіла, з нас двох він однозначно сприйняв за ворога саме коменданта, хоч я стояв ближче. Я глянув на генерала і побачив у його руці пістолет. Погано, дуже погано. «Ти цілий!» – крикнув він мені. Йому й на думку не спало, що це я проніс жінця, а не жнець напав на мене. І тоді я виймаю з-за пазухи другого і кидаю генералові в лице. Той відсахується різкіше, ніж треба, перечіплюється через табурет і падає. Незграбно, усім тілом, безпомічно змахнувши руками, ніби на бойовий генерала-пенсіонер, що послизнувся на першому осінньому льоду. Сплячий жнець відлітає в куток. Але упавши, ворушиться і теж починає розвертатися. Мовчки кидаюся до коменданта, який, схоже, досі нічого не второпав, і сходу б'ю по пістолету, що випав з його руки, відкидаючи кудись до вхідних дверей. «Що ти коєш?» Він досі простягає до мене свою долоню, щоб я допоміг йому підвестися. Кидаю побіжний погляд на першого жінця. Той нервово цокає лапками по підлозі піднявши коси, але нападати не поспішає. Буде як буде. І якщо вони його не вб'ють, мені клямка. Але без Ельзи я однаково не хочу жити. Допоможи підвестися! Комендантові слова дзвякнули як метал. Лейтенанте, це наказ! Гілю, гілю, гілю! Я рішуче йду до виходу і не збираюся зупинятися. Але в його голосі звучить такий звірячий розпач, що я не витримую і обертаюся. Генерал зумів підвестися на ноги, але жнець уже в нього на спині. Старий стоїть, скособочившись, не знаючи, чи безпечно йому ворушитися, дивиться благально із невимовною спрагою жити. Жнець залазить на голову з-під гострого пазора, по генераловому чолу збігає чорна крапля густої крові. Але далі жнець неначе задрімав. Вочевидь, батарейка в комендантовому серці недостатньо потужна. Розсіяно, опускаю погляд. Його пістолет біля самого порога, за якийсь крох. Нахиляюся і піднімаю, взявши рукавом куртки. Намить завмираю, востаннє все зважуючи. Якщо піду, комендант матиме чудовий шанс вижити. Якщо виживе, моя донька помре. Віддати все на відкуп долі не вийшло. «Ловіть!» І я кидаємо пістолет. Бачу, як сильно він боїться не спіймати, з яким полегшенням ловить. Комендант устигає звести зброю, цілячись у жінця на голові, але тварина вмить січе його руку серпоподібними пазурами. Одночасно прокидається другий жнець і робить точний стрибок на груди старому, глибоко втикаючи коси, щоб дістатися до штучного серця. І тільки цієї миті палець генерала конвульсивно натискає на спусковий гачок. Куля пробиває стелю. Я не мов у заціпенінні дивлюся на огидну картину. Через кілька секунд отямлюся і повертаюся до дверей. Ельзо, моя маленька Ельзо, я забуду цей жах, коли зможу занурити обличчя в твоє пахуче волосся.